Voi hitsi, jos ei se ansu se henkänne, kun ihan vaan häntä varten vedin käteen. Niin kuulkaa tuolla vessassa ne aivan ihanat sormikaan. Kattokaas, kun mun asuinkumppanin piirikallion Pekan kanssa kimpassa vedettiin tumpuu kunnon kivat kuviot tai ompelulangas tehtiin näpsät koristiin. Mitkä siellä päivän sählingeissytty tulee? <tos> ne niin. <tos> niin tumput, <Sä> <tos> kun osuu se ruusu koriste. vaikka me vedettiin tumppuun niinku molempien nimikirjain. Aloitus <ei. Aho>, <tos> nyt, hyvä mies, koko ajan kovaäänen ääneen kailota siit tumppuun vetämistä, niin kuin niin poistaa meidät et ravintola nee. salista. No joo, me ollaan nimittäin Hiltosen Repen ja Isännöitsijä Ollin kanssa. Haukilahden vesitornissa. Jaa. Eli siis täällä ylhäällä on tyylikäs ravintola ja mikä parasta, niin siis aivan uskomattoman fantastiset näköalat. Ja mä tulles heti tsekkaisee, että se näkyy se miesten saunalaituri sieltä ero ja Ville Mökkisaaresta, missä koko kesä kulkaa. Venettiin tumppuun, tietysti. No, Lopeta ei. nyt perkele noin sun juttu, sen niin heittää meidät pihalle. tää aika ilkeä pudotus. Ei kun täällä on matsa, niin kurre kuule, yksi tuttu viinori. Hommissa ekstraamassa ja ton sopasen Söpön tai Seppo se on oikeelta nimeltä. Mut meidän kesken sanotaan Söpöks. Mm -hmm. Niin sen mä tunnen jo niin safariklubin klubin ajoilta. Siis ja Arska kun tulis, niin voitais vaikka tilata nee. tai aloittaa tää palaveri. Siis viimeks Arskahan ei päässy sisään. Se housut oli yltäpäältä savesta. No kun se tuli suoraan keikalta, jonkun fänitytön kotoa, kuulemma lumitöistä. Lumit. ja Joo, ja piha oli ollut sitä aika kuranen. Suukisti muuten soitti, että se tulee omiin nokkinensa, kun se tekee jotain dokumenttia, että vesitoimista Sit varmaankin pei ulkokaut ilman köyttä, tänne nee, ylös, jos vanha joo, Berkit joo. pitää paikkansa, on se niin hullu ollut viime aikoina. Niin joo, te olitte jostain kanssa kaksistaan siellä Madakaskarilla vähän lomailemassa. Ai, hitto, Ollias, kede vai? Niin, <laughs> Ettekä mulle ilmoittanut mitään. Ei. Mä en aina halunnut mukaan kunnon lomaan seikkailulle sun kanssa. <laughs> ja vielä johkin ihanalle paratiisisaarelle. Oh, kolmista. No, siis oliko se edes kivaa? Ei. Vuonna 1968 valmistunut Haukilahden vesitorni on valmistumisestaan lähtien ollut suosittu puheenaihe, maamerkki ja näköalapaikka ja samalla myös tuikitarpeellinen osa etenkin Etelä-Espoon vedenkulutuksen kulutushuippuja tasaavana tekijänä. olen Josta Sundqvist ja uskokaa tai älkää seison tällä hetkellä niin sanotuun on sisällä. Eli kahteen erilliseen osaan jaetun valtavan vesisäiliön toinen puoli on nyt tyhjennetty puhdistus- ja huoltotöiden ajaksi. Käyttöpäällikkö Pasi Perttilä, mitä tässä on nyt tekeillä? se putos vähemmän sen sukka tonne. veteen, niin ihan keltaiseksi toi vesi. Sukka putos et pitäisi saada kyllä ylös se sukka, ettei me tukko mikään putken pää. Jaa, jaa. Ja mä en ole nyt ihan varma, että onko se just sama... Sukka, mikä tämä haju aiheuttaa. Niin. En, täällä on pakko työskennellä vaan lyhkäisissä vuoroissa. Kun mulla ainakin käy niin henkeä tällainen jalkahien haju. Mä kyllä tämä vähän tuoksuu joku. Vaikkei siitä mitään ei, ei. haittaa, niin. kun ollaan suljettu toi vedentulo ja meno. Tai se niin sanottu läpivirtaus. <köhön> Mutta onhan tää saatanaan paha haju. Kyllä.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 No, mua rupesi palelleen niin toinen jalka ja alkoi tuntua niin semmoista kylmät tunnet, Niin sit Veikko tai Jufa vai oliko se sintonen. Missä sintone muuten on? Näin mä huomasin kun joku huusi, että vedeskelluu mun kenkä. Kenkyä. Niin mikä saatiin onneksi aika nopeasti ylös ja lampulla kuivattu. Joo okei okay, tämmöinen työturvallisuuskenkä niin, joo. Et, vittu sukkaa ei löytynyt mistä. Että sä no. jäisit tonne säiliön pohjalla, mut kyllä se löytyy. Mä oon varma, että se löytyy. Joo, niin No kä käy, sä Jufa kattomas, että se Sintone taas leikissä se ja katolla. Oi herra tähden. Mut varos, siellä on vitun liukasta. Se tykkää katso tulesta, Sintonen, kun se soittaa heavyin siinä Joo, joo. <tri> joo, ja nykyisin kun Suomessakin on tapana, että haastetaan ne. tupakka oikeuteen, ne. jos sulla on syöpä tai joku McDonald's tai Carol's, kun sä oot lihonnut, niin rimpanritu haasto, kaikki ne Suomen olutpanimot, siis kaikkien ällöttävän vastenmielisten äijän kuvotusten aie takia, aie joita, aie aie aie joita se on kaljapöhnä ja päässä, aie aie aie tullut aie rahanneksi aie kotiin. Aie ja voi kuulemma mennä läpi, vai mitä ne kuitti klubi? No tarveli. No make oli sitä mieltä että siinä on selkeästi keissi pari muuta kolli oli samoin linjalla, mutta nyt täytyy Just. pitää mielessä et myös näillä äijän kuvatuksilla voi olla korvausvaatimuksia. Se saattaa mutkistaa asioita. Ah. Vai onko se rimpariitu jo eläkkeellä? No ainakin aika lähellä eläkeikää, mutta mukaistaakseni kuitenkin edelleen työelämästä vai vieläkseen meikkihokki on olemassa? Mä en tiedä, kun mä mun yövoiteen yleensä Petersonin pepeltä. Mutta tämä Ritu oli aikoinaan Boulevardin tyttö Lyseossa. Kun mä menin kouluun, niin tyttö Lyse oli lakannut jo toimimasta niissä tiloissa. Ja siellä oli sen yhden balettitanssijan pojan parturiliike. liike, se on se Ritu ainakin kymmenen vuotta. Mua vanhempi ämmä. Tämä joku rahaa, jotain kaasupulloa tai vesitornin katoa. Ah. Olisi kiva päästä tuonne näköalata, sittele vähän ihailemaan illan hämyssä sitä sinistä hetkeä. Ne. Vai onko se ohi? On, se on ohi, mut siis pimeässä voisi näkyä koko tähti taivos, kun näin ylhäällä, että nä näkyy ne tähdet. Mä ainaskin tilaan alkupaloksi jotain tosi hyvää. Ja, ja sit sitä simpukkakeittoa, kun mä oon hulluna simpukoihin. Kun Niilinrannan Rami kertoo, että simpukat lisää mieshormonin tuotantaa. Et ottaaks Olli oikee ison annoksen simpukkasoppaa? En, mut mä voisin mennä mm. vielä toisen vai molesko se on hetkinen? Mm. Seitämänne salmiakki kosu raakana, jos yes. kerran Yle maksaa. No joo, joo, kun siis tää on kerran erityisosaamiskeskuksen no kokous, tai työpaikkapalaveri. Siis vaikken mä jostalta voinutkaan vielä varmistaa, että se näin. Kaikki muut on kyllä Kiomban pubissa, mutta siis maa ajatteli, että me tässäkin asiassa erotutaan eduksemme ja tilataan pöytä täältä Haikaran pesästä. Vai mikä tämä vesitorni ravitola nimi on nykyisin? Siis maa viimeksi ollut täällä ekuneli eli mun miesystäväni Jerkki Kaislan kanssa joskus 80-luvulla katsomassa tumma pintaista stripparia, Näin joka se, tuprutteli piippua pimpin kautta, kun täällä oli perjantaisin aina joku eroottinen esitys. Usintane vitun varovasti, Joo. kun se pinta on ihan jäässä, että ittekin me lipat lasin vetää lipat Varot ja vähän lentää sieltä. pää enää alas. se sähköhitsi roudattua, vaan tarvitset apua? Mulla on vaan omat mutsit jalasta, niin nämä on niukkaamat kun ne laitoksen lanssarit, ne kontiat. Joo, ja sä oot perkele hitsannut kenkästiivisiä, sä oot ihan tasainen. Koeta vetää perässä koko hökkäys, niin me otetaan sut vastaan. Mutta varovasti tuut, kun ei tästä on monta metriä, niin me saadaan ihan just susta kiinni. Oletko sä sieltä Karjalais, se teetti sen Minä vai? Oleeksi vai Ei. mikä se oli joku putjemppi? En ole. Kun se niitä sieniä tukka- ja partavaihtoväriä väriä niin kuin siniseksi. <tos> Kato, mä oon se sinto. Joo. Kenen luona sä voit aluksi asua ennen en kuin sä sen oman käyntä. En mä se vapautuu vasta tammikuun puolivälissä no viisi vuonna tämä okay, keittiö ja uima-allas osa. Tuu nyt pois sieltä, läkä höpöitä. Se oli lahkeet kestävää kangasta, muuten olisi voinut mennä mies sähköhitsen kanssa kaiteen yli, mutta nyt saatiin onneksi lahkeesta kiinni. Joo, kiitos vaan kova. Ei mitään, että kesti. Ja vittu, mä sidon sut kiinni seinää seuraa Se kannattaa tehdä. Kun sä oot heti paha teos kun silmä välttää. Siellä on Perttilä päreet palaneena pirun pahalla päällä. Et se haukkuu mut ja mä haukun nyt suut. Kun sun syytä tämä kaikki on, paitsi se sukan putoaminen se on sukkatehtaa siitä, jos suka pyörii jalassa Tuothan sä illan keikkaa kattoo Tai kuuntelee kävi, kun me soitetaan Meillä on keikka vai? Meillä on lämpärin joku solana tai solarium Sellaiset on tyyppistä country, mutta me saadaan lainaa niiden kavoja, kun omat tuli hajotettu Hesan Oho, Mut se oli hyvä kei. No varmaan. Ja tupaturvoksissa siellä Peltsin pubissa, kun Häkkinen laskee että ainakin kahdeksan istui pöydissä ja kaksi tappelia. Se on kuulemma uusi enkka. Mutta sä voit javo vaikka joraa, jos sä tuut. Kun muuten porukat on taas ihan kipsissä. Niin sellainen yksi joraava äijä, niin kuin joku björkki. Niin se kivasti keventää tunnelmaa. Ku siis ihan omin silmin näin. Ja mä siis näin yhden äsken tuo parin kaverin kanssa kurkkimas tänne sisään. Siis ei tää mitään kännisen kuvittelua ku En mä juonut muuta kuin yhden siiderin, kaks lonkeroa, neljä kalinka-drinksuu, yhden kottonin, kaksi pinkleidiä, kaks lentävää lautasta ja puolikkaan algerialaisen suoraan pullon susta oli Olli tarjos. Kun hissiskaivelit muhousuni, niin löytyi se pallo. Tarkoitus oli itse se hyvän piivin kanssa. Mutta täytyy nyt tyytyy näihin ravintolan litkuihin, kun täältä ei edes saa Saharan el Alibaba, eli Alibaban oksennostan, joka on yksi ehkä upeimmista uusist viineistä, mitä mä Madagaskarin reissuun palattaessa poikesi Marokon tehtaalta hakemassa. Se jaa. ihan niinku palauttaa voimat ja kyvyt mm. ja jotenkin ihan niinku nuoret. No, ja tiedät sä ketä kulta kuulut tai muistut. Tai kuka mulle tulee mieleen, kun mä katson sua. No varmaan James Bond. Ei kun retukivinen. Fred Flintstone. Mm, ja tota, siis alkupuolustus voisi ottaa vaikka. Svo... Mä otan nyt Eli ilmeisesti se on kanaa yeah. ja, ja tota, keitto voisi olla kalaa. Eli mä otan tuon paistetun keiton kun se, se kuulostaa kypsältä. Ja, voitko mulle tuklaa Timberwomanin? Tai hei, tuo koko pullo niin ei tarvitse koko ajan vaivaa sua. Ja, ja se sukka löytyi. No se oli tuolla putkien välissä ja sitten löytyi vielä kaasarit <laughs> Joo ja, ja se väri on näistä kaasareista lähtenä. Mm. Joo, mut ei ole mun kausarit, ku... Mulla on noin -kuvin Joo, joo. joo mutta nyt täytyy koko säiliö tyhjentää ja desinfioida, kun mm -hmm. nämä on luultavasti mun omat alkkareita. Miten, miten ne on tonne pudonneet? tai sitten ne on björkki, kun perjantaina istuttiin täällä ja otettiin vähän kuppia. Joo, mutta hyvä, että istuttiin, kun joku oli jättänyt Jumalauta kiristämättä. Kuutosputke kiertomutteri, että se olisi kaikki vesi täältä alakertaa ja tapauksessa painella ylös Joo, näin ja on, näin ravintolan terassin kaiteen on. yli, Et onneksi huomattiin se ajoissa, vaan että huus täysillä ja kumpikin oltiin aihinkaan kännissä. siis vielä 60 -luvulla. suurin osa Espoon talouksista sai vetensä omasta. Piakaivosta. Tätä aukilaadin vesitorni alettiin rakentaa vuonna 1967 ja käyttöön tämä otettiin 1968. Paljonko tänne yhteensä mahtuu vettä, kun tää on ihan täynnä? No, mä just tästä lukee, koitin lukea, että tota noin, tänne torniin mahtuu 4,1 miljoonaa litraa vettä. Eli se on kauhea määrä? Se on puolen vuorokauden tarve noin neljälle kymmenelle ihmiselle. Joo, joo. Tosin vesi kiertää koko ajan, ettei tää torni tyhjene ikinä. Muuten kuin huoltohommien aikana, kun toinen sai niin on tyhjä. Ja vaan toista käytetään. Kenen akunakkuja ja nakkelehdet on tää putken takana? Ha! Voinko mä lainaa himaa vaikka täällä Jorttileiden, kun tässä on mielenkiintoinen juttu tuot hampurista. Mm -hmm. Arskalla oli taas niin paskaset vaatteet tai housut revennyt, että ne ei päästä sitä tänne sisään. Kun <haha> joo, sama joo. juttu se oli Sintissä, että vaikka siis sinne nyt yleensä voi niin. melkein vaikka kontata sisään, kyllä, niin kyllä. Siis sitä ne ei hyväksy, jos housuista puuttuu lahkeet tai edes toinen lahje, kun ne oli Seppälän Masan kanssa jostain peliveloista. Joo, mä kuulin, kun nehän osti hevosen niin kun kunnon ravuri joo, tai joo, kunnoja, joo. kunnoja kunnoja. <hys> Vanha jalkapuole kaakin, mutta Arskan bändi sen nyt omistaa Ja tulot olisi tarkoitus panna tasa Tosi tällä hetkellä ne on miinuksella kun on ollut pelkkiä menoja Lähinnä eläinlääkäri laskuja Ja Arska on tililtä sitten nostellut niitä rahoja Ja osa on mennyt muuhunkin niinku pelaamiseen Ja toto -to tuo toto vielä tietysti se nyppii sit muita vaikka teki se mulle just idioottivarman ja superriski tämän rivien. Ah. Tässä voi kohta kuulkaa istuu teidän kanssa samassa pöydässä raavimiljonääri Grammström. Hyvää iltaa. Siis mä vaan ihmettelen kun Arska lupas vielä aamulla, että se täällä tänä iltana live-lähetyksessä uutta tuotantoa, Jos joku vaan jaksaa kuunnella ja vaikea jaksaiskaan. Äi minkä ikäinen. Mm. No mitä se kriidi nyt on? Jotain no. reilusti alle 30, mutta se ei valitettavasti ollut kotona, kun mä kilautin. Joo, parempi niin, se oli mun ladan kylkien avaimilla. avaimella. Hänen äidin kanssa testattiin makkarissa että vieläks ne äänet kuuluu siihen sängylle, kun laitettiin kolminkertaiset lasit ikkunoihin. Niin ei kuulunut. Mm -hmm. Eikä kuulunut sit se raaputtelukaan, valitettavasti. Mulla on ollut samanlaisia häiriöt ja haittaa, kun naapuri akka hoilottaa jotain. Joululauluja kahveella äänellä no. yöksin Heti kun se mies Jukkis lähtee aamulla töihin, <laughs> niin voisko jotain fylliä vaikka laittaa seiniin? Tai moninkertaiset lasit ikkunoihin, kun meillä on Pekun kanssa nyt vaan kaksinkertaiset mä? lasit. Ja kyse M hoillaa välisiä partsillakin, kun jokkis panee sen sinne jäähylle. No, mä lähetän miehet... Tsekkaamaan paikalla, mä jos mitään tehtävissä, tää. mutta se menee nyt väkisin ensi vuoden. Siis mä nyt tarkoitan vuoden 2004 puolelle, kun ne on Jees. nykyisin niin varattuja, nämä remonttimiehet. Kun Björke tai urakoit siellä kanssa just puhuttiin, niin se kertoo, että hänet löytyisi maalari vasta vuonna 2007, kun ne on kaikki lomilla. Mä aikaisemmin seurustelin Määlärin kanssa. Tai se alkoi niinku tien suhteesta, kun Juhani tai Jussi Määläs kato mun muotokuvaa meidän olkkarissa. Ja just sitä, missä Määlasti pelaa Bjönborin kanssa tennistä. Mutta sekin loppui siihen, kun Juhani tuli niitä outoja tuntemuksia. Ja mä ihan selvästi tunsin nuokkimalla niinku naisen hajun sen P <laughs> Eikä mulla on ihan ehkä tilanteen vaatima vaatetuskaa nyt yllä, kun mä oon tuolla alapuolella vesisäiliössä tekemässä ohjelmaa, että perkele ihan täysin unohtu tää lounaspalaveri, vai onko tää nyt jo teillä päivällinen menossa? Kato, mulla on tässä nyt näitä mappikansiot, Aha. mihin Kampaamon tyttöjen kanssa ollaan kerätty näitä kuitteja. Monta on jo aikaisemmin vuosit, mut kuitenkin tän vuoden kuiteista kertyy yli 16 000 euroa, et suunnilleen 100 tonnia vanhassa valuassa. No mitä minä niillä kuiteillaan tein, ne Yhtiön ongelma. Ei, kun taloyhtiön kuitit on erikseen hyvässä järjestyksessä täällä kassissa. Aha. Siis no josta kylläkin pys lähinnä niin kuin lähdemateriaalia. Kyllä, o, Kuten päiväkirjoja ja fotoalbumeita ja siis nimenomaan 70-luvulta, että noi kuitit on ihan Me liian se, tuoreita. Joo, joo, joo, enkä mä mitään kuittiklubia pyöritä muutenkaan, että ne sun pitää sujauttaa jonkun toisen salkkuun tai vaikka selkäreppuun. Mm. Sen sijaan 70-luvun muistikirjetynä muu materiaali mua kyllä kiinnostaa. Siis katokku tässäkin. Jaa, pikkutyttönä ollaan, Tarjella, Virve siinä. Salon Joo, siis kato, Keimolla Motorshowissa. Kato, kato, Mikä tos, tää tämmönen? Äh, no tosolla ollaan sit on hollatilaisen van Luthovenin sylissä. Se, joka voitti sen romurallin. Ja mitä repeä kertoo äsken, että säkin oot istunut tän Pedwigin sylissä. Kai. Joo, tämän istunut vaan touhunut jotain muuta, niin kuin miehet keskenään touhuu. Joo, minkä? Kun Pedu tai toi bedwig pyysi ostoksille, kuulkaa valio, <laughs> ja vestio. Ja kai me käytiin ajan vielä. No ja siihen si aikaan varmaan kävimme. Ja sieltä sitten mentiin sinne matkustajakotiin sovittamaan niitä vaatteita. <laughs> ja arvaahan sen, miten sinä käy niin kuin oikeassa elämässä yleensä käy. Ei, kun mä meen sitten takas työmaalle tai sinne säiliön sisään, kun tuolla on keittiössä oikein sellainen luukku, mistä mä tulin vaan ilmoittamaan, että mä jätän aterian väliin, kun mulla on kotona sauna saunalämpöisenä no, ja vieraita kylässä, että pöydät notkuvat herkuista himassa, mutta te voitte vallan hyvin tilata ja kaikessa rauhassa syödä mun tai oikein yleisradion piikkiin. No, mutta juomapuolen kanssa voitte olla vähän varovaisempia Ei, kuin viimeiksi. Mä illan mittaan vielä poikkea moikkaamassa teitä, kun siellä on kohta alkamassa se, sen toisen säiliön tyhjennys samalla, kun toista jo täytetään. Mitä se niin kun meillä! Se vähän varovaisempi kuin viime. Tällä hetkellä meillä on piikis jo puolitoista euroa niinku dokattuna meillä ja vielä ei olla ruokaa tilattu. Siis kauhean ystävällistä tai kivaa kun päästiin tänne terassille vaikka tää on talvisin suljettu kun siis täältä näkyy ihan selvästi se Rogerin talon kattoja. ja Tuolla sun murja niin se pitkäaikainen ää. poika ystävä. Kun. Siis täälläkin tuli aika paljon pyörittyä aikoinaan ö, muutama vuosi sitten. Äsken sä puhuit 60 luvusta No joo, joo, mut se oli silloin. Se ei eikö sullakin oo joku suuri rakkaus tai se sun elämästä nainen tää tiedästä kotosin. Ai marsu vai? No en mä tiedä kenen perää sä unissa suokailet ja kenen korvaan hiljaa kuiskit rakkauden sanoja, kun... Sitä on jatkunut jo niin kauan kuin me ollaan tunnettu, että voihan se ollut mahdollista, että rakkaus on lievalan suunnalta alun perin. Ei, kun Marsu on laantallista. Markit mun muja. No joo, mutta eikö se muusa tai tämmönen elämän sulostuttaja ja innoittaja ole yleensä joku muu kuin oma vaimo? Mä mielestä se on aina joku muu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 Tapana käydä nakurannalla yhdessä älästi ottamassa aurinkoa, niin ne näytti valkoiset jumppatrikot hyvältä ruskettuneen vartalon kanssa. Vaikka mun mielestä ilman trikoit näytti vielä paremmalta, sit Haba tai Hannu muutti kanssa tonne Melstenin rantaa rivariin asumaan. Vaikkei sillä ollut ikään kuin 16 tai 17 ja Mertsi oli jo ikälopu vanhus jotain yli 30, mutta sillä oli Anglia ja Autotallis 125 Susuki. Et Mä en mun jopon sit ollut yhtä kiinnostava tapaus tietenkään. Oletteko te täällä keittiössä tietoisia siitä, että millaiset vesimassat kerrosta alempana ei tuolla jalkojen alla no, Ai täällä vai? Kyllä valehtelee. Hei, ei kun siellä, on, kuule parhaimmilla oli neljä miljoonaa litraa puhdasta vettä. Nyt sä kyllä juksat. Ei. Kun tota en kyllä usko. No, usko pois vaan. Täällä on katon näköalan ravintoa. Sitäkin mutta Tähän on vähän ta... niinku rakennettu tähän Kalliolle, kaunilla, Vesi Kesaulialla näkyy Tallinnaa saakka. Voisitko voisitteko te, hei please, pysyä salin puolella. Mä kun... menen tästä tuonne alakynnille. Niin, kun muuten tulee taas huutoa, et pippeluukas on poika-kaverinsa taas roudanut kyökki. Eikä. Niin kun viki oli täällä ja tos kurkkutynnyrin päällä katon piti just ruveta rentsöttää ku raakkel hyökkäsi ku hyena huutamaan kun nappi ilkois katos seistii ku seipäät Jättelijä Pippeluukas, oot tänään ensimmäistä kertaa vastuussa ravintolan ruokatarjoilusta, Et nyt yksi, mutta suurelta osin kuitenkin. Jännittääkö? No jännittää jo ihan sairaasti, mutta onneksi Ossi ja Stibli jätti hyvät selkeät ohjeet tuohon seinälle. Mihin? Vai mihinköhän ne jätti ne? kukaan nähnyt sellaista nallepuhvihkosta strepasty sivu, missä oli ne Ossin ohjeet? Toivottavasti ei kukaan tilaa mitään auto tai eksotista. Ilmäohjeet voi tulla vähän liiankin eksortis. Tässä on lappu. Aha. He, hei, löytyy! Mä tässä joku muuta luet kuin, että jätä lähti jos valot a light on. Leave a light on. Niin, on käynyt koko syksyn englannin kursseja. Jaa, jaa. Osaisit sä tehdä perunamuusia? Siis minä vai? Niin. <laughs> Entä No tässä on hei kaksi kertaa kuha ja molemmat muussilla. Et mä marope nyt pilkkoa perunoit pienemmäksi ja sit tuli tilaus, missä mä en saa mitään selvää, että et mä teen sillekin kuhaa ja muussiin. Kaikille vaan kuhaa niin, ja Kuhaa kaapissa, kun tässä ulkee Seino Moor, niin kuin Osssi sanoisi, sekä Enku Tunnen. Seino Moor. Onks näille perunoille muuta kattilaa, että tämmöinen 200 litran moi. Aika. Aikamoinen. Niin. Tulee meina kauhean paljon muussi, jos mä sen tässä teet. Minkä ne, valon ne on yleensä jättänyt täällä päälle? Koolitseroosa. Jätetäänkö tämä Katkolan yöks palamaan? Mm -hmm.